Basme în limba română. Bicicleta zburătoare A fost odată ca niciodată. Într-un mic sătug era un băiat sărac pe nume Alen. Tatăl lui vindea fân ca să-și poată întreține familia și ca să-l țină pe Allen la școală. Alen trebuia să meargă un kilometru pe jos în fiecare zi până la școală. Toți ceilalți colegi aveau biciclete și râdeau de săracul Alen fiindcă el nu avea Hei, Alen, nu te dor picioarele de la cât mergi Probabil se pregătește pentru maraton Să-i de domnul două picioare fără bicicletă Da, e, e, da, e domnul, domnul două picioare fără bicicletă Bicicletă Alen era foarte supărat că ei râdeau de el Așa că s-a dus la părinții săi și le-a zis toți prietenii mei merg la școală pe bicicletă. Vreau și eu o bicicletă. Alen, nu avem bani pentru o bicicletă, fiule. Așteaptă câteva luni, da. Tată, îmi pare rău că ți-am cerut asta. Nu vreau o bicicletă. Îmi place să merg pe jos la școală. În seara aceea, în timp ce Alen dormea, părinții săi au luat o decizie. Alen e unul dintre puținii băieți din sat care n-au bicicletă cu copil, cât râd ce de el Și știi ce înțelegător e fiul nostru? Când i-am zis că nu ne permitem să-i luăm bicicletă Imediat a fost de acord să meargă pe jos în continuare Trebuie să ia o bicicletă, cumva Ia ăsta și vinde-l Maria! Ce-mi trebuie, lănțișor? O bicicletă vă va fi de folos... Și ție și lui Allen. Așa că tatăl lui Allen a vândut cișorul, și a cumpărat lui Allen o bicicletă veche. Allen era fericit peste măsură. Acum mergea cu bicicleta la școală în fiecare zi. Într-o zi, când se întorcea, lanțul bicicletei vechi s-a rupt. Allen s-a dat jos de pe bicicletă și în timp ce încerca să o repare, a auzit un sunet dinspre lac. Ajutor! Ajutor! Allen a văzut că cineva se înneca în lac A fugit spre lac și a sărit în el ca să-l pe cel care se înneca Îți mulțumesc mult, băiete! Mi-ai salvat viața! Am făcut ce era normal! Nu e nevoie să mulțumești Pot să te ajut cu ceva? Te rog, lasă-mă să te ajut! Acum mi s-a stricat bicicleta Ah, bun! Vrei o bicicletă nouă care să zboare? Îți pot face o bicicletă zburătoare! Îți voi face o bicicletă zburătoare! Vrăjitorul a atins bicicleta și dintr-o dată acestei au crescut aripi și a devenit o bicicletă nouă și strălucitoare Vrăjitorul l-a avertizat pe alem Atâta timp cât vei rămâne bun și săritor, bicicleta va rămâne așa Dar dacă vei fi egoist, aripile vor dispărea și bicicleta va schimba în cea veche Alen s-a dus fericit cu bicicleta acasă și le-a zis totul părinților săi Acum, când ceilalți copii mergeau cu bicicleta la școală, Ale zbura cu bicicleta sa Uitați! E, Alen! Ați vrea să o bicicletă zburătoare! Ce norocos e, Alen! Pe oriunde se ducea, oamenii îl vedeau pe Alen cu imire și admirație În curând, Alen a început să se simtă foarte special și a devenit nepoliticos și arrogant Doar fiindcă avea o bicicletă zburătoare Tată! Azi n-ai școală, așa că iau bicicleta pe câmp, căci mă duc la cosit nu, tată! Nu-mi lua bicicleta mea frumoasă pe câmpul plin de noroi? Oh! Alen! Asta e bicicleta mea! Vrăjitorul mi-a dat-o mie și nu-i o dau nimănui! Ei, hey Ben! care e problema? Nu ai bicicletă? Vezi? Eu am una zburătoare! Un a fost atât de impresionat de mine încât mi-a dat-o drept mulțumire! Imediat ce Allen a zis aceste cuvinte răutăcioase, bicicleta și-a pierdut aripile, a devenit veche iar și a căzut pe pământ. Toți ceilalți copii au început să râdă. Ben a venit la el ca să-l ajute. Ești bine? a zis că... Cu... <sus> Alen și-a dat seama că a devenit răutăcios, nepoliticos și egoist De asta bicicleta lui a devenit iar veche O merita S-a dus acasă, a reparat bicicleta și a zis tatălui său Alen? Tată, îmi pare rău, am fost răutăcios cu tine tu mi-ai cumpărat bicicleta, iar eu ți-am interzis să o folosești. Nu am putut face asta. Acum am reparat-o. Ia-o pe câmp, iar eu voi merge la școală pe jos. Nu mai voi plânge niciodată, promit. Așa că, din acea zi, Alena a început să meargă iar pe jos la școală. El și Ben au devenit prieteni buni. Apoi, după multe luni, Alena a găsit altă bicicletă, ca cea pe care i-o dăduse vrăjitorul la ușa sa. Allen i-a dat-o tatălui său, iar el mergea la școală pe cea veche. Însă, de data asta, îl lua și pe Ben cu el. Nu trebuie să fim nepoliticoși doar pentru că avem lucruri mai bune decât alții. Trebuie să fim întotdeauna recunoscători și să respectăm pe toți.